під конвоєм матері Іван і Дерехліва, уявляє, якби він летів над ним і неодмінно впав би над тим місцем, де рухає Льоха. Ряба породиста Льоха цього року привела шестеро поросят, незважаючи на свій уважний, як для санячого племені, вік. Та всіх забрала старша Іванова сестра Нюра, яку Іван прозиває Нюрка, розпатлана дюрка, або Нюрка, незашита дюрка. Зате сестра неодмінно обзиває його придурком. До цього слова Іванові не звикати. Воно як крит'яв, що пізнього літа чи ранній осень неодмінно відмінно чепиться на штани, коли ти не пішов. Іван пробував опиратись. Хай Нюрка-Дзюрка зуставить їм хоча б одне на Восенина праздника, його Іванового праздника, Івана Богослова, законуть і матимуть свіжину. «Ням-ням», – сказав Іван. «Ми теж з мамою хочемо їсти». Але Нюрка на те сказала, що свіжини вона їм принесе, а поросята потрібні на продаж. Вони ж чищуть у місті на дохтурку доньку Ліну. Я же Ліночку, що ще тебе придурка колись полічить, як надумаєш скапаритись, сказала Нюрка. Це як з новика краски вип'єш. То вона натякала, що Іван колись улив до банки з рештками червоної фарби? Банку знайшов на дорозі, коли магазину. У води, які печено, Бо, як кажуть, мати. Дурний він то дурний та хитрий, надто вже хотілося спробувати саморобного червоного вина. Вина, бо до тої суміші додав трохи самогонки. Вона перетувала його від опіків і капітального отруєння, як сказала перша лка сусіднього села. А так виблював промилий шлонок і живе Іван, як нічому не бувало, тільки часом жолудок поболіє. Хоча скільки там випив? Ковток чи два? Іван підходить до дверей гіла, спиняється. Стоїть і дивиться на матір, Що? «А чого, маминого слова?» «Ну, чого тобі?» «Мама явно чекає якоїсь каверзи, Іван мусить виправдати її сподівання». «Я викину і ні, і чого тобі треба зроблю?» – каже Іван. «Все зроблю». «Ти, коли скажете, мені гідно?» «Що ще? Зновика про того заблуду мучити будеш?» «Ага». Тико не про заблуду питатиму, а таточка мого рідного. Іван, здається, тут заголосить. Мати не витримує і б'є його своєю хденькою високою рукою. Подвічна їхня суперечка. Іван хоче зізнатися, куди ж подівся батько. І вірить, що він десь таки живий. А мати? Іван від часу здається, що мамі ці не насправді приємні, Що не так вона вже зліться. Більше для відимості, для ока. Мамо, каже він. Матусю, я не буду більше питати про тата. Хай бо він згорів і вигорів. Синім і зеленим вогнем. І чорним та білим. І тим, що як руда краска. Що ти там лепечеш, окаянці? Івана вже не чує маминих слів, Бо заходить до хліва і береться за вила. Прізь відчинену ляху викидає гній на двір. Льоху мама вже перегнала до іншої загорожі. Колись там жив поживав, буль-божував і тіло крізь зубиска тарило цітив кабанець. А тепер катерметика банця накладно, не під Мама каже, що вона стара й не дуже, а Іван – леда, що. Іван добре знає, як і всі в кукурічках, те знають. Він зовсім ніяк не леда, що. Нікди, ні за що. Того й наймають мають. Рубати дрова, викидати і розкидати дні, помагати копати і садити бульбу, навіть полоти город. За роботу Іван просить стабільну плату. Рубличка. Він каже – руплика. Йому й дають цього гривня дві, рідше – три чи п'ять. Гроші Іван приносить і віддає мамі, як і свою інвалідську пенсію. Взагалі, то пенсію має отримати мама, як його опікун. Та після того, як Іван кілька разів влаштував істерику, хіба він не глядає своїм грошам, поштарка віра і дає гроші йому. А Іван відразу ж урочисто передає мамі. Мама ховає Івана в пенсію там, де й свою. Шафі і одежні під великим стовпцем барвистих святкових хусток-шалюк. Їх там з отри десятки набрались, бо діти і родичі надмінно дарують мамі панасці хустки, які вона з дивною покірністю подяками приймає, хоч добру половину ніколи й не вдягала. Зате дягав Іван і навіть у село виходив. Мама зате на нього сабанила, те що з бувника візьмеш. Її та гага ще й питав у перехожих, йому гарно. Ну, на дівку схожий, як попові свинці в дощ, каже мама. Хіба попова слиня вдягає густку? Дивувався Іван, почувши мамині слова. «Отчитися. І Вічно отчитися. Малинка церковка кукурічка кукурічках є, але правити час от часу приїжджає священник, батюшка з сусіднього села. Кукурічки села не виміте, а 98 хат. То разом з тими, в яких ніхто не живе, до таких цілих 11. Скільки то хат? Іван сам перерахував. Ходив і рахував. Слава Богу, вміє. Та коли два рази збився, зробив мудро. Нарізав галузь і з оберенком на руках пішов рахувати. Біля кожної порахованої хати встромляв лозинку в землю. А до старого зошика, що лишився від батька, оліцем заносив паличку. Порахував хату саме них і пішов далі, а тоді вернувся, щоб на другу вулицю йти. Саме хату став рахувати. А ні... Палузка старчить, знаця порахована, Іван хитрий. А люди підсмігаються, хай собі, а як німці прийдуть, спитають, що за село та скільки в нім хат, Іван не скаже тож на число 98. Вони не стануть палити, бо батько ж казали, що німці люди акуратні, люблять порядок і рахунок, і вже точно палити село, в якому знають точнісіньке число хат, не стануть. Та якби хату кукуріках було 100, може б життя було якось інакше? Хат у гукурічках 98, а барів електрик 3. Нарахуючи магазину, дає столик, за яким можна розпити плящину. Докидаю гні, то піду до Омеляна. Чи може, в і попрошу чарщину, думає тепер Іван. До Руського не піду. Сміється і просить розказати, як я з жінкою сплю. А де в мене та жінка? Іван знає, де мама ховає гроші. І, бучивши в участь, що момент, коли мами немає в хаті, не раз прокрадавсь до шафи, аби визявти звідти папірця, рубчика чи рубличка. Газ під окаяни, злодюга, триплітий, гається мама, заваживши, що збережень поменшило на п'ятірку чи десятку, а проти груші інше місце не перекладає. Тім у шафі частина грошей, ті, що на мамин похорон відкладені, за божницею у вузлику, куди вона візать, гріх, неодмінна рука відсохне. Ну, а гроші з дві пенсії Іванова Івановна час від часу худшають. Нюрка то на те, то на те попросить, а той Відько з вулиці прийде на цигарки. Та й во трохи тре, ну і внукам аби стильно навідались. Баба завсіди щось тисне, та теперечки Іван красне не піде. Він по роботі довго стара на мої руки, відмиває човботи од огню, знову моє руки тоді до мами десницю простягає. Рубчика, мама, чого мама гнівиться? «З якого такого празника? За роботу?» Іван дивиться чисто, незмирно і безновинно. «Ну не гаспід же окаяний, ну не анциболить безпросвітній, з рідної матері плату требувати, що у своєму хліві гній викидав». Іван хотів був заплакати і пожалітись. Чи то мамі, чи то віктори, що розглядається все довг, а може й досі. На свою жорстоку, незавидницьку, інвалідську долю. Та зрозумів, що мама такі гроші напиво дасть. І дає, дістає з у куфальці, а Іван думає, мама заздалегідь приготувала ті гроші. Бере до рук, на слині пальці рахує папірці в одну і дві гривні. Ого, ціла десятка. Може, не тільки буде купити пиво, а й смачне горішки, у яких таке є присма краків.